داغین صلوق اسمه ولی او وقالو او بویدی چه الحمدللہ اللذی سناده اغزاد تر حدانا لحاظا پیگی چه منتے خودنو لحاظا دیع, دیع دیع عملتا دیع, دیع جنتا یعنی دا جنتو چه دی خودنم خدا کری وان ایمان و عمل سوال امد خود لی او جنت امد پیدا کری دیع. اش ا سوبيانې سهولې وي چې وقالو الحمدلله الذي جو به سناده اعزات را هدانا چې موږ د هدايت کړو ولحاذا د دې عملو چې د جزا روته کوي عمل چې د جزا روته او وما كنا او نو منغل الله ته دیا چې پې کې چې شوي لولا ان هدانا الله کثرت الله هدايت نه د ایمانم د پیدا کو نیک عملم د پیدا کو جنت د پیدا کو توفیقم دوار کو ټول ارڅر دي صدقه نه دي ارڅر خدای دي نو ځکه الله په کويو جواب لو لکه جاءت تاقي سر راګلو رسولنا رسول ربینا پیغمبران دې کې د رب زمونګه بالحق او دین حق منګه د ابي پریشاد هدايه ته اوم د کنه نه پته داینا به ارشادهم موږ دغه په ارشاد باندې په سم روان شو او ونودو او دوی ته با आवाज وکړي دلویزینا دګی کنا دا आवाज چې دوی ته کوي کنا دا وسو دا ملل جنت دی جنت ته روان دي خان جنت لا ګوره جنت لري ګوره یال کپی کړکوه جنت لا لري دی ونودو او دې با اواز شي اواز اندقدي چا ان تلكم الجنه جنت چتا سوينه تا جنت چتا سوينه او روان ي نو اورستمو ها تاسو ته په کې درکلی شو وګي اورستمو ها تاسو ته درکلی شو په میراث کې بما كنتم تعاملون چتا سب کم نیک عامل په دنیا کې کو داږي برکتدار وته چتا ته جنت په میراث کے درک شو او انا دا او د جنت څخه د میراث ویل دي ځکه چې میراث چې دې کنه نو د دې میراث او دا وارث او د مورث پر دې باندې نو تم در جنت مالک ری یموشه او بل نار چې میراث او د وارث دا د مورث نا بلا مشقته ملاوي کنا دا جنت تم چې دې نو دې به مشقته دې دي عمل چانه دې کړی نموجه نه ملکیت تم ایشارات دی ما اقون تم تاملو اونا دا او आवाज وو کی دا شوګنی دا غانګه خا نه نه دا اول نه نه دا د جنتانو دا دا اول نه نه دا د جنتانو د زخریان متعدد او आवाज وو کی اصحاب الجنه دی اصحاب د جنتو د پار د د شپې چر خپل سینې پی یقینی راځي د تشویله چا ته ما کی اصحاب النار صاحبانو د اورتا आवाज هم دقه دي نا انکم اندي اني تفصیل دي کنه ولی پنادا کی معنا د قول پرته را ان قد وجدنا چمګ بیا مونته منګ بیا مونته ما وعدنا ا غن یامتنا اوغا سواګوونه وعدنا چې وعده کړي ور رب زموږ سره حقا پیګه ثابت یقینی نو وجدتم ایتاسو بیا ما بعذر ابوکم هغه چواته کړي و تاسو سره رب ستاسو پیګې د عذاب نه حقا یقیني او صادق قانون هم او زه ذکرونه شو کولین که نه شوول تاسو ته حجه به نه ده ویلنه اعلان بو کی مؤذن اعلان کوون کی تفسیر مظهری کیږي کړي دي چدا استراپی له سلام دي او باج علماء چه پوکی وخونکی اسرافیل علیه سلام دیو دا معزن جبریل دی. دا دو مذاب دی پا دیو که شوک دی. دا اعلان با که خان. دا اعلان بے. دا دا دی. چه تمام جنتیان بے موری پر ایربونو خلق او پر ایربونو دو زخیان بے موری دا دا طول دنیا بے ہو جنت ویمیم او ریو دو زخین بیم حدیث کراغنی دیخوا نازی چل سنگر اے حدیث چی اسمعوہو احل, احل النار دا حدیث اعلان بوک اعلان کم ان کے بینہم اعلان ان دا دی اعلان بل دے که دا دی اندق اعلان دے کرا چا اللانت اللہ چا لانت خدی دی پہی ظالمانو درې باندې رحمت ته خدای نه دي په ظالمانو الذین ذا الظالمین کسانو یسدون فی الدنیا چې خلک پیرامنه کول په دنیا کې ان سبیل لله د الله رضا ته نه چې دین اسلام دی او یې او طلبول په دیلان د خللا عیب جا کووالې پدی کې به پیدا کوو پدی کې به نقصان پیدا کوو او هم بالآخرته کافرون او دی پروزشت نه باندې کافیر منکرو او وبينهما او په ما بين د دې او کې او د تو زخيان او دا ده سندې د جناتيان کې حجاب پرده دا پرده کومه ده په کې او هو او هو السور الذي ذكره الله په سوره الحدی دا غسور دی ا دیوان دی دیوان دی په او وای اضرى بابينهم بسور له باب باطنه بالرحمه وظاهر من قبله العذاب تقل تقصور به ادته سوي ادته نغمويه ارا طمبويه او سور متوي بينك انه حجاب متوي اما بين ذي كبه قدوي ده سور ده ها ده سور دي سور استانا ده ديوان دي صور. جهنمت یانو دوزخ یانو په مابین کې اوه عالم আরাفی کې ویږي او دې تکانه اوس دی چې کوم دی حجاب دی سورت اهرافم وی ولی আরাپا دی په کوم کې شاني حدیث کراغلی دی چې اس توت حسناتهم و سیئاتهم کسان دی چې د دې د نېکې او د بدې تل یو شاني نو دی آرآپیانو خېری نتیجې سره جنت ته ځي سمه ته پری ویو بیا ځي پوهیږئ او آرآپیانو دا آرآ پټوي ویو او څه ته وایا حجاب متوي پرده وی شور متوي دیواله وي او آرآ پټوي ځکه کسان ناشتي دا غا جنتیان هم پیژنې او دوزخیان هم پیژنې پېښه کړه چې مولانا سب چې کم دین اشان احمد مدنی نوع و وی کتاب کړی دی ار شزی نو کنه نو عرب اصل کې دی وی خطو د استوي دا وی خط چې پدې رکم ولار دینه اعراف پورته توینه دا هم پورته دینه ته دا راته کوي نو نو په دغه اعتبار دا ټول خبرې په ساده کې شوخه سورم دی حجابم دی عربم دی د دې خبرې پکی دي ګورې معن الا عربه او په دې عرب باندې مریجا لون شړی بې عارفونه چې په جنيبه کللن ارجو د جنت یانو دوزخ یانو بي سيما هم فادمات سره ادمي سری برګي برګي بیازل اوجو چاغس هغه سپینوالې د مخونو د جنتیانو یانو دی او د زخیان و شواد رو جو تک تور دا تباقی غن دی مخونه بینی و جی دا تباقی تیل اسپین او ونا دو او دی بس آوازو کی سرورا و ایتحاجا دی با آوازو کی اصحاب الجنتی صاحبان د جنتا چا ان سلامون علیکم فیگه چا سلام دی بطا سمان دی او لم یدخلوها دی و تداخی شوی ندی لیکن وهم یتماعون او دی تمکی وې تمکيه زکه چې دا اور نه خو فاش چې بلبم چې ته موځي خونده په جنت ته به موځي حسن یې بستوي یې دا تمه ته جام دا خدای ورکړی لا او خدای چې چاته دی او شه تم ورکین وې خامخا ورکې ادا څه سخی نه دي نقشه لري چې او ایزان صرفت ارکلې چې ووڑی واړو لشي خپل نه دي اډول کوي دا مقصودی نه اتقای قتل کنا اپ دا کوم شګه مکه نه معلومه وا ادل تصرفات مجول سیګلا ولیدا او ری دل د مختضی دي طرف د مقصودی دي ک غیر مقصودی دي غیر مقصودی دي ميزان تصرف هر کله چې وانه وږي شي اضر هم نظر ندی دل صحاب اصحاب النار طرف ته صاحبان د اورتا نو قابو وبي وتوي قابو دي وجه رب بنائے پرورتي ما زمنه لا تجعلنا تمم گممکر دے پری اور کی سرد قوم ظالمنا ونادا اواز بکی اصحاب الاعراق پی کے صاحبن توسد توبیخ اے د توبیخ تبارو دا اواز کوي وتا ونادا اواز بکی اصحاب الاعراق صاحبن د اعراق رجالن سروت ده دینارونا یاری فونهم پی جنبی بسم ماء فطامات سرا انا می سری چت تور مخونی او یادا اغه کسان دي چې دوی په دنیا کې پیجندل نو قالو دی بوطوي چې ما اغنا اے چې قم دی ابو جحلا ابو لہبه او غیره ما اغنا دی پایو نکړه عنکم دتا سنا جمعکم جمکول تاسو مال لر په دنیا کې او جمعکم اکه سرت اپراز تاسو جمعکول دتا زمال لر او یا جمعكم مقدير و لري د متو د پرندو ستو فو د سروف تاسو دي خدانه دي پيونه او بل وما او هغه شي کومتم چې و تاسو تستكبرون چې تکبر مم کوونه دي تکبر خد تاسو در نکلا ها ستاسو دي استکبار پیدا در فلا او ګور اوس په د عربیان به اشاره کایو چاته ضعفاء المسلمین تا جاں مار ابن یاسر دی خباب ابن ارد دی بلال ابن حرب بلال صاحب سلمان صاحب دی پوکرو تبی شاندا سے کہی اے داشی جنت آیہ دھا دغا چداش پ جنت کی دی ذکر کوجے دغا کسانے آہا اولائی آیہ دغا کسانے الذين خصمتم جثاث وقسمونا كليوا جل اينا لله جل الله بنه رسيتي برحمتن برحمت سرخ الله رحمت ديتي عمرسي او ادخل الجنه وقت قيل لهم ادخل الجنه ابي توي شي جنت داخل اوانا دا آواز بو کی النار صاحبان دا اور اصحاب الجنة صاحبان د جنت آواز دا دی چان افیزو چطان صورا والاو علی نا پامنگا باندی من المان لگی غندیو بو یو دالی ما تاوی جلالن کیوی دا لگ غندی دا کم زیرن مالوم شو بیدا من نینی منی تک ویزیدی کنا لگی غندیو بو یو پتی غندی رازات او مما او یاش کم دیتا اګی یا متونه رزقکم الله چې الله په تاسو سره تاسو ته الله په درګردی مقالدی بوي چې ان الله او مما یا ده اګی یا متونه رزقکم الله چې تاسو ته خدای درګردی سکه می خو پکې نه راځي مونټم یو پټی را کوي قالو إلا حرمهما منعهما الله ذاه دواړه مې نکړې دي هلک کاچنين په با کافر باندې الذين هم کافر اتخذ الدينهم چدوینه ولي وا خپل دین چویر په مکلف شو چ دین اسلام دي او په مسخرون سره او بل او دوککی اوڑ دوولیو دوی لگا زندگی دو دنیا فل یو منان ساهم جوابی ترکی فل یو منان ساهم منگ ننو دوی ایر کلو پیگی ین ترین خودل پدی اور که کما نسو لکسرنگی چې دوی تر کدیو او ایر کدیو لی کان ایو مهم پیگی اغمولا پا تروزیر دی د داگی دا پا نیمان نور رو رینے کامل نو کلی نو ل دې کم چکم دین وګي کې د آیتونو انکار کړي او ځای را روان دي او ما کان بیا آیت نه یي او بل پسوب د اګي او لکه چودوی دا په اکه سیا ته تې دا تی دا پا مانسو ته تې نو دا کا ته لاندي او وکما کان دې وکما کان او لکه چودوی ایاتون زموږ به جحت کوې انکار دې د دینسته به کو نو لا کثرنګي چې دوی زموږ د آیتونو انکار وکون موږ دې د درخواست قبل ولونه انکار وکو نا قبول ندی الله رحمه جل جلال فرمای چې ولکناهم اموږ ته دې ته تکړو دې بانه ما اتمام حجت کړې دي او ولکجيناهم اموږه ته نا تکړو به کتابین په کتاب قران عظیم وسننه چې موږ په وضاحت سره 파ږی کې بیان کړیو وعده او وعید على علمین ویږي کنه په حال کون زمہ چې زه په عالم من چې پدې کې سودی ها او یادارچی ویږي کنه الله په کویو چې د او دا ہدایت رحمت او رحمتو لکوم یؤمنون الله په کوم چ هل ينظرون وی انتظار نکئی چې دا ایمان لرونکي انتظار نکئی الا تاویلا مگر ظاهر د مضمون او د مصداق د قران تا تا وی څه تاویلا الا ظهور مضمون کیلو او مصداق اه مگر ظاهری دلو د مضمون او د مصداق د قران عظیم یوم یاتی نا قبل دا کوم روز ته قامت چې د نو ساتدي مظهر د مضمون دی کنه نه یو مطاغر روز باندې یا اتی د ظاہر بشي یزحرو بل ته د ایاتی معنا دی یزحرو چرابه شي تعویل یعنی ظاهر بشي مضمون د قران عظیم دی یقول الذين نسوه وای باه کسان چیرکړي دي په قران ایزی تا کی سره ناګلی په کوم وړاندې کار د منګا حق سره په من مين شبع شای زمون د پاسوخ شپارس کوون کی پېش باول لنا چې د مون ته شبات ته د دې اور د جهنم نه او اپیک کنه او مردو او حل مردو د پد قلیاتبتي او یا بمنګه واپس کې شو دنیا تا نو پناملا نو عمل <سؤال> به کو غیر الذي <سؤال> به تع عملنا كنا نعمل چې موږ په دنیا کې کم په عمل کوته دي په نیک کامر موږ پته حشرو په دې سپېدا مرتبه نه دا کته حشرو ان صوم تاکہ سږي بتاوان چې غدوري ځپد ځاننا او دل عنهم او رخصه دي نه ما اغه خدایان او اغه بوتان که موږ وترون چې دغه غده دروغونه تجویز کړو او جوړ کړو الله حرف الجلال بیان ده د وحدانيت کې یو وا د قدرت کې دعا د نعمت کې د غری اکسمه بیان دی ان ربکم الله الذی تعقیق سر پر ویګان تاسو هغه ذات دی خلقت سماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه اول الارض زما کې په ایامن په مقدار د شپږو ورځو کې مقدار د کو یو چلا نوار اسپو میں نشتا اسمان نشتا او دا خدا نوار اسپو میں دا حرکت نم پیدا کی نو بیا میره تبیلیو چا ایامن ناشپاگ رضی دنیا دی نو دا قشپاگ رضی دی او یا چکم نشپاگ رضی دی خیرت دی نشپاگ ذرا کالی دی سم مستوى او بیا اللہ پاک استماؤک لپا آنش پاندی نو دا یوغشی پیلو پاندی او اللیلہ دا پعلې په معنا کې او په لپس کې ور مقبول دي او ان هر په لفظ کې مقبول دي او په معنا کې مقبول دي مثلا خو وک کوي الله پټي پشپ باندې ور وځل را او يتبو او ار يو غبل تلبي ار يو غبل تلبي حسې سن پتون دې سره شونه پتون دې سره چردیش پی او در پا په بین کې یو سکن وقت پاو نشتا یا بروزی یا پا پورنش پی یا بروزی یو سکن وقت پا نشتا جی پشم صدا پچان تب په پسماوات تب تی اول نا پیدا کردی اسمان اول قمر او پیدا کردی نور اول قمر اسکو میں ون او اسطوری امسخراتن تہالو کو د دې استور کې د دې شمس او قمر کې چې تعبیدی په امره او قدرت ته خدای او حکم د خدای چې ستا سو پکار کې لګېدري دي علا علو خلق خمره دار چې دې الله د پاره دې شه پیګ کنم مح پیدای شو چې تور خلق د پیدا پیدا دی اول امر او امر او حکم د دم پدې خلقو کې جاری دي تبارک اللہ تمام زملہ پېږې د عظمت خاوند او د برکت خاوند دی الله چې رب العالمین دی وډعو تاسو راوړئ ربکم فلطر وډیګار تذروان تذروان پړي د عجز او پپکيره پېږې په کارا او خوپ یو پټا لکه پېږې په خردي نلادي د حديث نقل کړي دي چې د پټي دی یو دوا او د احکاری او یاد د دواګاني برابر دي اویا پېږې دا حديث نقل کړي دا پټي یو د او دعکار او یا دعا برابر دی امام پخردین دا ویل خل دا شبیری دی داوتن فی سری دا متلو 70 فی علانیہ دا سلال فاد د حدیث دی دعوته فی سری او تعادلو 70 دعوته فی علانیہ یوه دعا په پټا دا یو دعا ده ما نه شې دې کاټ ما با شره دې نو الله په کو یو تاسو راغله انه هو بشق الله دلال چې دای حب المعتدين نو خو خې چې کوم نه تجاوز کوم کی که په دعا کی او ک په او تاسو چې کوم دې په صاد مکوه فیل اردو پزمک ککی بګناونو سره بعده اصلاح هه پست اباده ولده دنیا نا پستا س پست اباده ولده دنیا نه چې دا دنیا الله آباد کړی دا پرالی ګلو د پیغمبرانو الله دا دنیا آباد کړی پرالی ګلو د پیغمبرانو او ودعو او عبادت کبې د تک خوفم و یګ دا خوفن حلوا کې شو روایت خوفن فحال کون ستا سکی چریګې د عذاب د خدای نه او وتوا ما فحال کون ستا سکی چې تم ساتې پر رحمت کې ایمان بین الخوفی وررجاء ان رحمت الله قریبن بهشک رحمت تعالی دې دې مل المحشرین نیکو کاروته پدې باندې دا سوال چې تر طالبانو په چکه ریبن پکہ قریبتن پکا دی زکه چې اسم د اننا خدا رحمت دی او د اسم د اننا او د خبر د اننا په مابین کې موافقت په ثاني شو په تذکیر کې زویده جواب کنه دادی چې دا رحمت مزات دی الله تا او په دې ضابط سر تذکیر کا سب کړی دی ان رحمت الله قریب من المحسنی او بل څه په دې کې کا کوم ځای راځي او الله غبی نذیر او بے مثل ذات یورش ال ریاح چرالیږي بازونه بشران پیږي زیر ورکوون کې پاینې د رحمتي مخکې د رحمت ته خدای نه چې باران دی خلکو د وی زیر ورکي او دارالالگی چې دابان باندي چې کहीर باران د خدای پاک رحمت را روان دی الله کوئی حتا اذا طلت تر دی چې داسې کم دی نو کې 100 دغه دابا دابا کی ا شحابن اور یزا پورته کی اور سکا لنچ درنبی پو بو باران سرا درنبی نلا پی سکنا ہو منگ کم دی سکو منگ بوزو پیگی کنا سکنا ہو بوزو کنا موتل پی او بوزوی رازا لبلدن لإحیاء بلدن منیتن منگ ایچ کم دی بوزو او منکس رازا بُغْدُو لبلدن دپار دجمدی کولو د یو خار د یو مکی میتن ملامنه اوچا چې اوچا کړه سره سبوطی موټی وینښتا نفعن ذل نابه علم مګر ناظرې کوې دی باندېوبه نه په اخرت نابه هي مګر وباسو به سره من کل السورات هر قسم میوی او غلی او کذالکا ام تکرنګې نخرج الموتا من القبور عم اکبر او جکم دی دا دا خار جکم دی دا او با سچکم دیم وړی ته قبرونه نا لقد از خار چکم دینه سو نا اوچنو کو اوجو او لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نه شاعت قبول او پر عملو عمل وکړي الله پا کوئی ول بلد دا د مؤمن مثال دی او ولذي خبر صدا کافر مثال دی فل بلد طیب او غخارو پیګ کنا او غزمکا طیبا چ خور خوګه دا خوار اے خوگا دا یا خرجو راوزی نباتو نبات تاغی فی کن راوزی دیخ کلی بے اذن ربی فا اذن لخفل پروزگا سر روزی کن روزی دا اول لذی او اغز مکا دا مثال لکافر دے خبو سا چا غصد دا. چا غصد خوری دا خبیصد دا, دا تیب پا مقاملہ دا خوری دا نولا یا خرجو پیگی کنا اغان اغین نروزی ای شیط نروزی او نروباسی اللہ ناکی دا مگر لگو بی منفعتا ناکی تطوی اندک راگوی اندک پیگی شیط اندک راگوی اندو و بی منفعت چلکم دی او بی منفعتم دی بس که زرم دی پاکی کنا چا تو موز او غن من اندک راگوی اندک راگوی اندک باکر شیط بس کانالیک نصرف لایاتی دکرامنګ پوازه حد سره بیان وایته د توحید لا کومیشکورون هغه قوم چې شکر ادا کوي ماغه اوس باران کې فرق دی کفزمک ک باران کې در لطافت طبیعت خلاف نیس باران کې څه فرق دی کفزمک ک کې فرق زمک ک خبره کوه اور ان یزیم باران مثال دی داسمان دا درازی دل تزمک یو خوګه ده نه پاغه باندې کرا خل اصل کی او بل تر په تزمک اغت را خدان پاغه باندې بدد سر وک نوګه ته خو سګری باران ته کو او باران څنګه رسا دی څنګه ویلو بارا پک دجی او نو دا پګورا نو په باغ کې چې کم دی ګولې لالہ روزې کوي ګولې لالہ په ځین کې پنځه پانی دی راو پدې دا کا کې دا خبره پنځه پانی پکې دي نو په دې سپرلي کېږي در باغ لاللوې او نو په باغ کې چې کم دی ګولې لالہ پنګرو کوي او در شورہ خو مو او دا قصې او پشور رکی اگر بانی زوزان او دا خاش باش وی رد اگر نوڑا خلق کو تضرر نو ارال احسان عند الحر دینا وعند القن منقصتا وزمار کا قطر صور فی الاسداقی كَ قَتْرٍ صَارَ فِي الْأَصْدَاقِ دُرًّا وَفِي شِدِقِ الْأَفَاعِي صَارَ سَمَّا على الإحصان عند الحر دينا يونيك سلسرت إحصانك نصد إحصان فنزد الشريب سلسل باني بنام دين لا سلسل دي لك قرص جيطال بركة دي عند القن منقصة وزمّة او په کې وي خمه کومو بد بدینه راځي دا درزل شریګوره کار دی دا یو انسان دا کار ندي نیک سره چني کو کټول مری یادي او عندل قن منقصتم و زمما او پنيز دا قن باندي او درزل شریګ باندي منقصتم و زمما هغه نقصان شي هغه مزمت ته pore تسبب شي ها هغه وی د دې څنګه مثال لکه قطرن صارف الاسداق درن لك ګوره دا باران دا ساس کی را دی کنا اے نو دا باران دا ساس کی را دی ندی سمدر کی دی سپے وطا دا چکل وازا کری خلی وطا کری کنا که قطر سوار فیل قطر ستویا باران تا وی لکا بارانو چپسیپو کی ملغل رشی او فی شدقل افاعی افاعی اغرط مار تا وی خامار تا وی چمچمار اے اغم بطا شار سما داغه پاغه خلی کی سشی فطر پیگی هغه چکم دینو کې زهره قاتل جوړ شي نباران خو ال سمرا غلی دی داغه نه مل او دلتباران باران په دې خلی کې مرا غلی دی داغه نه زهره قاتل جوړ شو باران تا نقصان دی کده محل ته نقصان دی ها تا قابل یو مار دی او برسيست سپید نقننگی قرآن اجیم تاوبرد آخوی رحمت تیجی خودتا چرا غی نیو خوری دا او نجس و پلیت تیو گند نو پا آغا بان دی ساسر نگی دا او بلتر اتویب نو آغا بان دی قریب سر کی مسلمان دی مسلمان دی و بیخو مسلمان کی نیک آمال دی نتاشا دی شا خان رادا اللہ روز الجلال فرمائی ولقد ارسلنا او کدا کوم تک کننږي نو سرې پلاياتي د قوم یې شکرون چاګه شکرتا کوي لقد ارسلنا نوحا لا مساله په دې د نړۍ کړه عالم ورګریا نوح عليه السلام واقعي وو پسېچ کوم دینوږي کې یا دهود عليه السلام ور پسېد صالح عليه السلام ور پسېد حضرت لوط عليه السلام ور پسېد حضرت شعيب عليه السلام ور پسېد حضرت موسی عليه السلام واقعات تفصيلا بوياني کړي دې کا مقصد دی په دې واقعاتو کې په دې واقعاتو لو یو خبر دادا چې دا تکذیب او یو مسله قدې یا حادثه نه ده بلکې قدیم داستانه مخ کې پیغمبرانو عم تکذیب شوې دي مستغرب او ایت ضرور سوال شي وي دي شتاتم راسی یو پیدا خوبه کې دا شو ټیک دا د تصریح رسول الله تعالی او وی ته دا, دا دا سیل پاس او دا لا ته یو کی او وی تم دا شوی دي شوی دي ټیک دا دا پاکستان وی ته دغه خبره دادا چې پدې کې دې ته یی برتی پدې پدې وا یو کې دای برتی چې ګورا د نیک عمل نتیجې په دنیا کې مخدا او د بد عمل نتیجه په دنیا کې مخربت چې حلاکت تر راغې او نه کملہ فانجه نہ وو ولذین ماحه عام څه بلدار چې امتي تبا درې م</thead> ده امتي محمدي تبا واقعيات بیان شي د پخوانی اممو نو د دې چې کوم نیک عمل نه کړی دي هغه هغه باندې درته او د بند عمل نه ځان وساتي د دې په علم کې به اضافه وشي په فرادته د خبرې پکی ده نو ځکه الله په کوی چلاقدرسلنا تارقي سرمنګلي غليو نوح عليه السلام اله قومه نوح چدي کنه دا د صدې د اله لقب دې وري نوح فتو ولي د بعد د خدای د ير یا د zarar د قوم نډير جل د خدای د قوم خوښ شو اوندا قره نه خلقو د امني لقب ورانه خلق خپل دې عبد الغفار دي سوږي عبد الغفار ابن لمقتي اسو کو چې شاکر ابن لمک دي بل دې دایې کې بلوي خبره ده یی تام وې اندې پکم ده کې و سید دی سواد العراق کې نه عراق کې دې یاد را نکه عراق ته چمړي کې پرځه راو خپل عراق کې دي ارتمن قسم شاکر ابن لمک یا عبد الغفار ابن لمک اوبه نوح ته پدنا حی نوح نوح نوح کې ویرتا ده خدا دې یاري ندي بیر کوم فقال یا قومي عبد الله اول نه مسله صدا مسله چې کوم دی اسبات توحید دی کی او نس او دمس ان نج د شر عبد الله بټي کی یا قومي عبد الله بل دایو ده کی دې خبره کوم بیاینو کومه کوي خان وګو تا کیدا تاسو عبادت کوي د یو خدای ولي زکه چې مالکم د دلیل جر ما قبل ادم سره اوله مسله ده <تصفيق> الحمد الله, الله ويصلح بالكم لا تشيديكنا إثبات توحيد على دعوة مما صلى سنفيد الشرك ما لكم من موجود من إله غيره موجود نشتري استاثر أفارا إله أس إله شغير دخدين دي موجود ده غيره والمرقود دي دا دا اله سفد دی دا محل فایتوار او خا او دا من زاید دی دیگه او دا من فاکر زاید دی او دا لکم فایتوار دا مطالق سر خبر مقدم دی وائیت اصری عبارت سنگه دی ما الهن غیبهو کائنا لکم مستفی خیل ما الهن اسی الهو چه غیر دخده دی کائن ستاصر اپارمشتا مالکم نشتر استاش را پار من اله اغه په پښتو کې ترجمه کوم قفر د معنا اې ترجمه نه ته وي په پښتو کې کومه په پښتو کې کومه مالکم نشتر استاش من اله معبود غیر د انی اخاف علیکم زی رګم فتا صبح دی عذاب عظیم دا عذاب دروځي لوی نه چې ورځ د یا یوم توفان دی یوم قیامت اريبانان اريبانان بدهي او ټول مرشداران وکړي قال الملئ وې غټايټ او وې چې کوم دې مشران من قوم هي قوم دتن چې انا لن را کافي د ولاه النبي فکر حضرت خدای پا کوئی فکر کوا هغه و تسوي چې انا لن را کا موږ تا وینو په د کې حضرت په فکر نوح علی سلام ته دوال او ویل شو ویل شو کو نو ویل د تصلی رسول الله تا دا دوال یو عادي ته ته وی کاغه ته دوال ویل دي لکه دوال ته ویل شو دونه جلیل او قدر پیغمبر اول العظم من اب رسول اگر ته دوال ویل شو ویری نو کته ته ویل شو دا خصنه وی مساله نه دا خصنه زبردست مسره داودی د تصفی پیش اوس کو په دې باندې چې دا تصفی جوړو تا قالت چون اهتمام ور کړی دی ماریا قومي دوی چې کومه ځما لیسبي تولاتن نشتر په ما باندې ګمړايو پټي ام ولکن ني رسولم ني رب العالمين لکن ذو فرشتہ ده شوه يم ز پیغمبرم درن فل العالمين نذف صراط مستقيم من چې په صراط من دوار څنګه کومه ولې په پې نشوي زه رسول مرب العالمین مانا سرات مستقیم زما کینونه ضروري شو نه چې پصراط مستقیم شو کین هغه دوالی هغه او زما سکار دی سب څخه پیدا دا وبد رقوم رسوم تاسو تر رسانات ربی پیغمبرونه تخپل پروردیګار وانص حلکم او خیر قائم مستاسره پارا او عالم او ویګما من الله له طرفنا ما پغ علوم باندې لا دا تاسو مونږ چوپاته تاسو نه پیګې کئ ایمان نه ادا علم دې قبل دې ما په هغه علم چې تاسو باندې پیګې کئ ایمان نه وروړې او عجبتم او اي تاسو ان جاءکم دا چرانه تاسو پر ذکر النسيه او پیګې واعظ مطلب دې کوم د جانب د پرودې کار تاسو نه سنا الا رجلين ایو <سؤال> سلی <سؤال> باندې یعنی پجپدیو سلیم <سؤال> مین کوم چتا سو نه ددا ایب ګنه لیون جرکم چتا کو یری د عذاب نا اولی تتقو او بل دده د پانه چتا سو او یری ګه د خداینا ول علکم تلحمون بالتقوا او پتا سو مانی رحم کړي شپه کلمه تقوا سرا الله په کوئی په کذب وو فو تکذیب نه وی مثلا د کزلا دا ها تکړه ګورو وته وسره نه حضرت وکتل الله بمګ نه پیګو او قرآن ایزوی مخاقتا نا درشمده نا غوثا صم قتلو او قد فکذبوهو پیگی بیگر اس پیدا غورمانای شای راقی ماتا عالمی مثال خونده کی نا ادا مه بختی مطاری بانتوی انترس دن بیما راقی ماتا بیوی زبردست انسان ومین پی جند چسو تی خوز زبردست نتاق وصم پیگی مستدل عالم وجی آنما تا وی موریشو وی دا معرفت په صحه شي وی معرفت په صحه شي د اسما ته لګیا نو ځکه ان کې چې منی را پاسم مې انا وی دا معرفت په صحه شي مې پټامین له وی پدیتامین له حقا مو څنګه معرفت مرته کی ماته تا نو ما خوب کې چی علي مثال ریزی نماورت ابي چې معرفت د ماستری میميدي زاته چې دا ماستری میميدي دا نه عارفه عارفه معرفت نن نه دي د ماستری میميدي د باب او معرفت معرفت شناخت راغوي اند ما شناخت وي او شناخت مرتب دي دا شناخت چه دی دا موقوب تی پت تعمیل دا احکام او دا احکام او نو چه تعمیل دا احکام ایکل اوکو نو دا مرتبن لعمرتبن علی دا ماری پت تکنا ماری پت خو اصحصا زبانی شہ ندی او ماری پت چه دی نگا میں پت زبانی جم خد شرن نکی گی اما تیبی رضا خلال <سؤال> ایدو خان شارقوی دا خطر دیر جو غور مې بیا ماته وی سنگه ما ما, ما ماري پت حاصل کړی دي مې دا ماري پت ما په ډېرې خوارې می ګټلې مې ته دې وکولا وکولا وکول او څه کړی دې تمه دا په سوپي احترام مې اخر کې دا په بازار ویډیو مسله پدینته ودا پداسه ورکې نه راځي راپاسره موږ نو خوشاله مې دکې چې بصع او نو دا زه اکثر غنځا فاجا امامو طریقت دیر به نمځي فاجا به او دین شر دې کرا دیر جات پې نمځي به تاسو شي خو خبر چې جوړ عالماندې کنه نن نه جوور جوړ ته پوښيو خو بس ما خدای ما او ته تقوي دې پاتې دې زه صحیح ده دیر جوړ پکې وږي ملي حضرت دې وجنه ناراض الله حرب الجلان فرمایي دا په تأخیر معرفت په بدی طالبایګه خېری پخپل راځي چې لوی نعمت دې په مختز مختص مکی نشتا و نه په خیرت کېشته لوی نعمت معرفت ته ورېږي نه پک زبوه نه بیه تکذيب وکړه د انجه نه هو نجات و ته ورکړه آمنو ولذین معفو او کسان چې د درد سره مومنان فل فلکی په بیان کې تګتا هغه بیان کې نجات ملو اور انوگرن نتیجے دنے کامل په دنیا کې خفکنه شوخه اول ان قومن عمین دا یو قوم لوند حق بسیرت خراب شه پل بصیرت زائل کړي استعداد ختم کړي او بل ویلا عاد و ارسلنا الی عاد الکی ول لقد رسلنا اسا غ متالق حذف تی متالق دل ته حذف تی کنا لقد رسلنا او ولقد ارسلنا الى عاد عاديان ته مون راتنه عادي اولى ادي ادي قوم د هود الله اسلام او ادي ثاني قوم د صالح عليه السلام دي او وبينهما مئات عبد الله ابن عباس چې وی ویږي وی چې د دې په مابن کې سل کاله پاسه لگا سل کاله پاسه لته ورداز مونږ دا په یو ځای کې دی په کوم ځای کې چې عاديان د او سیږي دا آديان په احکام کې احکام په و ذکر احاده قومه به الاحقاب احقاب جمع د حبوندا ویل کیږي هغه د شګوديره تا په یمن کې کمزور ټیګاله دا یمن یات دی دا یمن خلقت دي دی په یمن کې اوسيږي دا قران یې زم کې متا ته خبر ورکړ وکړا اخه هم بودا وی بېګه زیاده اوسېدو اې یمن دی قال یا قوم الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون اې د خدای نه نېریږي قال الملأ او وی اشنا او سرداران او الذين من قومه ویګه قوم چې د خون ددنه د دې بېګه زیاده اوسېدو احکام د ماته ستوي ان لا نراك تا تابینو فی صفا حتن په جهالت پکم عقلی کی حضرت مبارک پی کر حضرت نو حلی سلام تجاہل اولشو ولش کو نو ولشو لا تسلی دجی او وتجہل خلقو ودارک او بر اننا لنظنک او باقی تاقیق سنا منگتا مناذنی کم عقلی او جہالت ولکنی رسولن دیکن زپی کم در درب العالمین نصاحب عو... صاحب علوم يمكن نصاحب عو... علوم چې فهم نه جاهل څنګه فهمه دا سمه ته جاهل وايي جواب دی کوي او بده حکم رسول تاسو تر رسالات ربي پیغمبرونه د خپل پروردګان او ان لکم ناسحون امین او تاسو تاسو لپاره خیر خوايمه نصیحتګری ما نسیت مسیر قانون کیما او امین امانت گیر په باب در رسالت کې چې نپکه کمی وکوم نپکه زیادت کو او عجبتم ایتان سو تعجب کوي او عجبا نشانه کړي ان چې کوم ذکروم به ربکم چرته تاسو ته نسیت تخپل پروریدګانه الا رجلین الا لسان رجلیم منکم یُنذَرکم چې تاسو اوږړی د خدای دا عذابونو ناپوره ته عدم عذاب نه عدم ایمان کی. ژرد عدم ایمان کی او وسکو او یاد کئ اس جعلکم چه الله تاسو ګرځولے خلفاء خلیپگان پزمکه کی من بعد قوم نوح من بعد احلاک قوم وحدت پس حلاکول د قوم نوح سلامنا او زادکم تاسو باندې لانه یمتم کړي دی او الله تاسو یاد کړی په خلق کې او غزا ده کوم په خلقي بستان او الله ستاسو جوړيږي کړه په پیدائش کې جهت پورا خه نا چې قوتي در درکړي دي او بدنين درکړي دي قوت دي بدني او طول په قامت دلاله کې دي کې دي چې دوی اغلن سره چې دینه دا سلګه زو علم سره ای او داریخه غونډه خبره نقل کړي دابې نفسکر الله کاسو یا دبه الله الله یاد کې شکرو یاد کې چکم دیا الله الله نعمتونه ده خدای نو د الله وحده خالقونیه منفردن خلق کنه کې ربیوت تمرې پښونه ما موعلکړه وحده کو په په په او ونظره او پریږه منګه ما کنه اغه خدایان جي یا عمد اباؤنا چې عبادت په من په لګونه کوو پاتینا تراتګو کوم ته به ما په هغه عذاب باندې دای نو نا چې ته پې مون چې ته پې مون ګياره يامن سره په وعده کېدواره ته ان كنت من الصادقين پیدا ور رسالت مخبر وستا خدای منی سخت انکار دي سغ غستاخانه الفاظ دي زبي بس استان لا سزا عذاب بسال لس راولي خلنن يراوله ذا دا تما نتوبي قال الوي خدل السلام قد وقا قد صبت ثابت شو واجب شو عليكم تاسوباني مردكم رچ سن چ عذاب دي بد هر جسم مطلق عذاب توي کب بدرين بدرين عذاب او غضب او قهر ده خدای اتجادلونني ايتا سمها سره گفتگو کوي او جګلی رابینا کړی دی فی اسمائن فن منو کې سمئیتموها جتا دی باغې بوتان ستاسو شهرته کتاله با چې سمئیتموها جتا سم دی باغې بوتان د یو حدا پولیساله م پولیسانی مألوپته سمئیتم اسنامن خبرې کو شی ترکیب میں محکم کړی تا څه مسمع دی نه پاګې باندې او انتم و آباکم تاسو ستا صوبلنه ما نزل الله الا اللہ ندي نازل کړی پاګې باندې مين سلطان دليله شد دلیل او تنتظروا انتظار تبع عذاب ته اني معكم من المنتظرين زم تاسو انتظار کوم چې عذاب پته صبح کل الله په کوی فان جينا هو څنګه نجات ورکه حضرت هود عليه السلام مبارک تا والذین معفو برحمت مننا پر رحمت سره رحفل جالب څنګه پر رحمت سره ولیدایمان پر رحمت ته ملاوی کی کنه وی لاوی نجات منل ठो کنه او وقت واهنه وم ګپ ریکلا د مرل مندو جرلا او آخر د ان کسانو کتبو بیاذنا چې تکذیب زمنګ ځایت نکړیو او بما کانو مومنین او نو او حالن داو چې مسلمانانو نو نکومو منان نون حکمت متق متقفی شوجدی لکم د دی ونيش په بل کېن ویشو نازل دا شری ز ویلا سموده واخه خوب دې ته هم کوم من بلدا شفرخ ناسون دغه ته مو کو او مونږ له هغلي سمودیان اخا همروړ د دې صالح علی السلام صالح علی السلام ابن عبید شوالح ابن عبید دیگی او دی اسی دو پا حجر کی وَلَقَدْ قَذَّبْ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُحْسَلِينَ کم جا کیو سی حجر کی پاکی کی رازہ بس رازہ زیدہ اسی دو دو حجر دی او یو بل زیدہ چھ دی پاکی کلد آن داخی امت تی آدھے چھ پاکی اسی دو کنا آغی تا مدائن سالح محمد متاینه صالح علی السلام دا دغه شهندود تدی راځی دغه شری خبر به ټول کوم ثلاثه الله په کويو چا همرور ددي صالح عليه السلام ابن عبید قال یا قوم یعبد الله دوی چې د یو خدای عبادت کوي مار کومې نه ځکه نه کایرو قد جاءتکم تعقیق سرتا استراغدزا مربکم د جان د پروردګار تاسو نه ویګي چې هغه معجزه دلالت کړي ویګي د خدای په کامل قدرت او عظما پرېښالت او غداه هذي ناقۃ الله دا پدته اې دا ناقه دا خدایو خدا دغه ناقه د ناقې نسبته دا وړی شېری زکه معجزه ده دیوتویې اوه تیدر وی بستا پیغمبری وی او پیغمبر سره موجزه ضروری دا وی تکتا وی او وی دام خام ګټه غلوی گتا چخکاریو ګټه گتا ګټه گتا گت و خدی خد گوا او پا ربی که عزبا وی چا دا پرتا دا دی نبا دا دی امرا او خروبا سی کنا نفال بیدکل محال ده زکه چې دا وسو دا مور غټه ویني نو بچی ته روزي ورکوي نو دوی به د دې دا غټه چې دا د دې غټ لمرو خوته روباش ګندوم لري نو دزر پودو مزرو په مابین کوم غایرت په کافي دی وچنوم ګومره به او زه مهدار چې دا او پتاق سات باندي لنګي او بیا وته بچي وته کیه عبادت پیل صالح علی السلام مبارک راغی او درکات نو د او بیا چې دې کړه شروع کو او ډرپېدو دغه څنګه مخوانې لاس راغل نو یې پدې ځغه کې دا دند لا کټو کنه دې دې راحل لا صفه ته بچل نو هغه ته جنې نو هغه باندې دردې شو شو اغه داسې یی یانې کو دې هر کاو چې دا ما محمود پیدا کیږي او پر یاد کوي اناغن وښه او چا دې ته پمنځه او دا یی نه او چې او درې تل کنه اغه ځانو سند ورو سند او څه مخ عمره او بیا په مخه ابا چېتی پیدا شو بیا هغه نه بچی پیدا شو وغوته ورلاندې وته او بس نو بازی وې دې دې زبردست ښه دی سمش صح جادو کر دے انو بس خیر ناغا چی جادو گریو بے کنا وی جا لکا وچی دیو نمان بس عذاب را لیکن بیا ہے وی بس پر اید صالح علیہ السلام ار پیغمبر دار امت خیر خواوی ورنکن جدید اکسر کسانوی چی ساہر دی دیرو اقل ایمان نوڑا گی دی اعتبار نشتا نا فرمایشی مجید دی نخو پوبرن اس تو علاک ناغا دو تا من دا هغه چې دې کنه دا, دا وتویې وی وبستیک ته تاسو مونږه لا دا اونه منل دا دوو خدای دا اوسې پری دې لها شرب ولکم شرب یوم معلوم د قضیه کې چې دې کنه پدی حجر کې په هزار موت کې په دغه حجر کې د قضیه کې وکوي دې او وی به دوی به اورلې یو روزو به تاسو ډې یو روزو به تاسو کې او د دقه روز باندې تاسو راځي نو می سلیریدین چې سونه په الینو الې دي وی کنه نو چې تدې پکاله د واره واره د دې په دا پرالې شي وی دا خبرالاله اب بچي واپس یو دقه سی به دقه سی به چې کم دې بس تر به وخت تک اوټو په صوبه بس کلی سکلی تر دې او دې ترڅو وتخندګونه ورو بس غولان د بیتی ویلا دا خپل او په به تر ته تمام ټوک لوکي به ته د پېو نه ډا داش توان دي او اې دا غبي چې بچا اسکل چې په عرب بیمارې په بیمار جوړې دبا او جزاده کنې چی جوړې د سعودي د اچې دین نن دا خبره سن و اې او اس دې احترام کوي ورنه جنې پوره انده چې پوره نه وی د دې د دې د کې اقرام او کې نو چې حزاب نو خدای به به ټک تا زبې ټک تا پرمایشي موځ ته خو نو منه لا چې عذاب کو پوره نه غلې وی وی به ټک تا اوس نه شو چې تاسو څنګه خبرو کړنو ست سره دقه سیکو دا څه وته وای چې دا به د دې دې نه او کله ک دې رسو نو بیا به د باندې عذاب راشي پس به عذاب نو خدای پیغمبر ته وی چې د حظات عین تاسو څخه او چې کله وی دا کارو کې نه بیرته کوه چې کله یو کو خدای ابن صالح د تفسیر جلالین په حاشیه لیکل چې د جلال خدای ابن صالح چې دی ولد الزنا دی د زنا نه پیدا دی چې دا ورته زه بسرو سره او دا غیق پیوالې خفيوالې چې نو ورکه خدای تفسیر قرطبی او بغير نه زغکه کوم دا خپی چې ولو نو خو وی وای کنا لبس پدې کې چې کوم دین وباسره اگر هغه پرې وتا او بس منښو د بچي شی صالح حدیث سلام ته وی ali da عذاب خدای د بکی دا بچي بس سره پمنډ شو او بس پا کګه سننه دا کمنه چې مورته و افره ونه او په دې دې کې بس چدل شو صالح حدیث سلام ته دین رس تمتعو پی داركم سلاسة ایام دری وزیستاسو جن پاتشو اے دری وزی جن پاتشو توارو کخم دری وزی جن پاتشو زیارت جوما خواهی در اتوار پر وزبست آزاب برازی آزاب پیدای در اتوار پر وزراغ دی ندر جمعی پر وزیستاسو با در زیارت پر وزین دی وطوی دی در زیارت پر وزبستاسو رنگو نزیری گی د جمعې پروز باندې ورکیږي او د خالی پروزبه تورېږي او د اتوار پروزبه مخالظه کیږي نو ګوره دغه ټول خودلې بي بي اتوار کله زیارت ورته په انتظار یو فټې کوم دا زیارت پرڅګیږي وحیدا خبره صحیح لوخ صحیح نه هغه چلي کنه د زیارت پروز باندې پدې کنه هغه مخونه صاحب جوړ په توارکه ښه ودې جمعې ډېر ورځې دغو چې دا کنه سرکی کی کنه دا که باقی زپې پر سرغو یو څلشي شکی شي کنه د جمعې پر دې مخونه سر شو بیا سر شو بیا ورته ویچ دا کنه وی ورکخه ودې خالي دې ورځې ته وګورو چې دا توريږي او کنه توري دا خالي پر باندې مخونه تک تور شو نو به یو پټي ګورو چې دا دا اچې د ایتوار پروز باندې د عذاب په کم شکل کې راځي. د ایتوار پروز دروازه بنده شو. نبی ام صالح عليه السلام متلې داس تاسو د جن دخلیو وځه دا. د خاليریزیا خلیو وځه او ستوبوباته بیا مینه یو ور کاغذ ته ورده. د ایتوار پروز بے ایمان منځري کیږي. او خدای اعظم متعجب نه وځه. د سوره وهود مرته یو مرګريات قرآني مسله راغوري. او فتمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام درې وځي. او دا تاین پا حدیث کرده خان او دا رنگون دا تاینم پا حدیث کرده دا گوری خان اگلی پاکار دار چستنگا دویس سا حلوی لیوی چپوارن دار چراغلی وی لیکن دا چھ روستو شپا دیو جا اصل پیشوی نا گوری یاد نرائی اصل که تالیم تده پا حق کردان نپوی جی قد جاد کن تاکی سرطان سراغن دی میں ربکم د جانب د پروټیګا استا شنه معجزہ ام دققه دا هذي حناقه الله دا ناقد خدادا دا موجزہ کار شوی دا پکاتبه موقام کی دا غی مقام نن د کاتبہ دا دا چې کوم د کار مقام نن د کاتبہ دی کی کاتبہ موقام دی اولہ تمسوھا تاسو مرسی کیدیتا بیسو ان په بدیسره پیا مقوبنی سیتان سلالا عذابن علیم عذاب درناک او وذکرو عذاب سیاد کے از جا لکم خدا پر تأسو کردولے خلاپا خلپا من بعد عادن من بعد احلاق عادن او و بو اکم او اللہ تأسو تکان درکلا فی الارد حجر دا حجر کے تتخیزونا چتاسو جوڑا من سخول ہا دہا موارز مکدا غینا سخول ستوی سامیتوی سمه پیچنه ویلکه کنه هر کې کسانو سی وی سمي ترجمه ما معنا راځي من زه خو له ها د هموارز مکه او قلادان تسكنون حافه سی چې پوری کې باغې کې وسېګي او تت تغزون الجبالا او وتن هیتون الجبالا ورکو د دې دوه ترجمې کو یو د جابلات ترجمه دا یو د جمهوردا وتن هیتون الجبالا او تاسو ږي په غرونو کې بيو تا کوټه ا نو کوټي یناغي کې سمسي جوړبه او اوسېږي پکې پجمي کې هغه اوسې درکم دي پجمي کې ایو ترجمه ده شویلای لکه جار الله وغيرها وتن حتون الجبال او تاسو تګه تاسو سکوې ورکه ها دا سوتراشه پرېږه تاسو سوتراشه پج اجبالو کې په ورنکي بوヨタ کوتی یعنی غر ترانشي او داغي نکټه غوړی او دلته په کوټي جوړاوې په سماتې ما باندې ترجمه پرې دوار ترجمه ورموکړي پس کورون یاد کيا الله الله يا متنه الله او ولاته سو او کوشش مکوي او موږر دے دیګه قطعا د څه ترجمه کړل دا الا تا سوف لا تسیروا فی الارض ها تاسو موږ ورته پزمکه کې او کوشش موږ کوي پزمکه کې مبصیدن تخریب کون کې قال الملئ الی نستكبروا او وی هغه چې کوم دي سردارانو چې تکبري کوي قوم ددنا کنه دیماننا چاته وی للذین استدبو دړل دی یو د سردارانو ته بدل ځای پانا ل للذین استدبو کسان ته ځای لمن امن الله من امن دادم دا سچانا دل دا الذين استدعفون بدل دي په عاده د هر په جا لمن امن يعني سمانا قال الذين استكبروا من قومه او دا قوم دا وی هغه کسان چې متکبرو د قوم د نه چاته وی للذين استعفوتو وی کلمه امنه ته وی لمن امنه ته وی هغه چې ایمان وروړو منو هندو دینه اتعلمونا تا سودای تقات کوي یقین کوي چې ان صالحن پيګه دې له پماندې یقین دي تا سودای تقات کوي یقین کوي چې صالح عليه السلام مرسل من رب بي قالوا او ان بما ارسل به مؤمنون مغپاغه شي چې دې پراگلي کې دې شوي دي نو مغ پیغام نه مؤمنان پيګه وي څارو او تردا خبر ببا کو خيادي اورځي کې برا شي ربا مال للذین چ تکموري کړو نزداد قومنا انا باللدی یقینا منگ پا آغسیز بانده آمنتم بحی چتا سفیمان روڑی ده کافرون منکرون منگ داگه بانده کفر کو انکارتنا کو الله پا کوئی شفا آکرون نا قطا پی پی کی کنا او ندویخ پی قط کلی ده نا قی لیکن دا آکر قدار ابن سالب کلی ده قدار باقی پی رازی دی کنی دی منسپا تیٹولو توشو فا آکرون نا قطا نو دوی زح میکلا پیګ یکت کلی د دې چکم دې او هتو ینه چر دې چمړش وا او تا تجاوز وک ان